קול צעקה משער הדגים, ויללה מן המשנה, ושבר גדול מהגבעות. הלילו יושבי המכתש, כי נדמה כל עם כנען, נכרתו כל נטילי כסף. והיה בעת ההיא, אחפש ירושלים בנרות,